פרק י"ב. באלה הכהנים והלוויים, אשר עלו עם זרובבל בן שאלתיאל וישוע, סריה ירמיה עזרא, אמריה מלוך חתוש, שכניה רחום מרימות, עידו גנתוי אביה, מימין מעדיה חלקיה ידעיה, אלה ראשי הכהנים ואחיהם בימי ישוע. והלוויים, ישועה בינוי קדמיאל שרבייה יהודה מתניה, אל הוא ידות הוא ואחיו. ובקבוקיה ועוני אחיהם לנגדם למשמרות. וישועה הוליד את יויקים, ויויקים הוליד את אלישיב, ואלישיב את יוידע. ויוידע הוליד את יונתן, ויונתן הוליד את ידוע. ובימי יויקים היו כהנים ראשי האבות, לישריה מריה, לירמיה חנניה, לעזרא משולם, לעמריה יהוחנן, למליכו יונתן, לשבניה יוסף, לחרים עדנה, למריות חלקי, לעידו זכריה, לגנתון משולם. לאביה זכרי, למין ימין, למועדיה פלטאי. לבלגה שמוע, לשמעיה יהונתן. וליה יריב מתנאי, לידעיה עוזי. לסלי קלעי, לעמוק עבר. לחלקיה חשביה, לידעיה נתנאל. הלוויים, בימי אלישיב, יוידע ויוחנן וידוע. כתובים ראשי אבות. והכהנים על מלכות דרייבש הפרסי. בני לוי, ראשי האבות, כתובים על ספר דברי הימים, ועד ימי יוחנן בן אלישיב. וראשי הלויים, חשביה שרביה וישוע בן קדמיאל ואחיהם לנגדם, להלל, להודות, במצוות דוד איש האלוהים, משמר לעומת משמר. מתניה ובקבוקיה, עובדיה, משולם, תלמון, עקוב, שומרים, שוערים, משמר, באסופי השערים. אלה בימי יויקים, בן ישועה, בן יוצדק, ובימי נחמיה הפכה, ועזרא הכהן, הסופר. ובחנוכת חומת ירושלים, ביקשו את הלוויים מכל מקומותם, להביאם לירושלים, לעשות חנוכה ושמחה,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 ותעמודנה שתי התודות בבית האלוהים, ואני וחצי הסגנים עמי. והכהנים, אליקים מעשיה מן ימין, מחיה, אל יועיני זכריה, חנניה, בחצוצרות. ומעשיה ושמעיה, ואלעזר ועוזי, ויהוחנן ומלכיה, ואילם ועזר, וישמעו המשוררים, ויזרחיה הפקיד.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 כשמחת יהודה, על הכהנים ועל הלוויים העומדים. וישמרו משמרת אלוהיהם ומשמרת הטהורה, והמשוררים והשוערים, כמצוות דוד, שלמה ונו. כי בימי דוד ואסף מקדם, ראשי המשוררים, ושיר תהילה והודות לאלוהים.